عن النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله wa ashabi الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم يا كناه يا صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Hari ini kita sambung lagi beberapa peraturan dan adab berkenaan dengan ibadah haji dan umrah kita. Yang kita bincangkan Dalam beberapa kali uh, Hari ini sampai ke muka surat 13 ya? Yaitu selepas Nombor 30 Betul uh, 30 kita dah selesaikan ya Selain daripada Adab dan peraturan tersebut Di atas ya apa itu? Betul? Ha. Selain daripada adab dan peraturan yang tersebut di atas, iaitu beberapa perkara yang telah diterangkan, hendaklah anda memperbanyak membuat ibadah. Yani sama ada sebelum haji atau sesudah haji, semasa berada di tanah suci Mekah. Jadi semasa berada dari Suci Mekah Dalam memperbanyakkan buah ibadah ya, Di sini disebutkan di antara ibadahnya itu Antaranya bertawaf sunnah ha, Jadi selalu datang ke Ka'bah Tawaf ya, Kerana hadis Nabi SAW menerangkan at-tawafu Atawafu bilbayti salam Bertawafu bilbaytullah itu dikira Macam sembahyang juga macam salah Bahkan itu yang asbar Bila kita mula-mula kita tawaf Ada masa lapang kita tawaf Ya, dan banyaklah fatirat-fatirat bertawaf yang saya ceritakan. Ya, jadi bertawaf sunat selalu. Aa, syarat dan rukun semua bertawaf sunat ni samalah dengan tawaf haji. Aa, cuma ini diniatkan tawaf itu tawaf sunat Aa. dan niatnya sama saja. Allahumma inni uriru natsufa betikal haram sabatashuatanilladzinaallah jalan. Subhanallah. Ya, macam biasa niat, macam biasa. Membuat umrah sunat. Ha, di sini membuat umrah sunat ni mazhab kita ya Boleh Buat umrah sunat Seberapa banyak yang awak nak buat Ini bagi siapa? Bagi orang yang haji tamat Ah, ya. ha, Tapi bagi orang yang haji ifrah dan haji kiram Dia tak boleh buat umrah sunat lagi ha, Orang haji tamat to'ah Misalnya dia dah buat umrah Nak nunggukan haji Dia buat umrah lagi Ha, buat lagi umrah, buat boleh, tak ada apa-apa dalam mazhab kita Tapi mazhab mereka sangat melarang ya? ha, Dia kata umrah itu hanya sekali saja, sudah ha, Oleh sebab itu kalau kita dengar syarahan-syarahan di sana atau di sana, dilarang Dia tak boleh buat umrah banyak, banyak Tapi itu mazhab mereka lah Mazhab kita berbanyak umrah tu bagus ya. Ha. Cuma di sini kita jaga, bila kita nak buat umrah sunat banyak tu Kita kena jaga tenaga kita Kalau kita belum haji supaya kita jaga tenaga sehatkan badan apa semua jangan kita berpenat sangat supaya nanti kita buat haji dengan sempurna lah ya? ha, sebab umrah ni pun penat juga, pagi-pagi petang, pergi sekali, lepas subuh sekali, lepas asar sekali ha, pada mula-mula tu anak-anak dia tak rasa ha, nanti bila dalam lama, dia rasa nak pergi haji nanti nak pergi Arafah, nak pergi Muzdalifah nak pergi mana-mana lagi, ha, jadi jangka kalau dah lepas haji pun begitu juga Kalau ada kerja awak lagi Nak pergi ke Madinah Atau apa Itu kena jagalah ya, Sebab menjaga kesihatan Di sana tu perlu sekali Perlu ya, Kalau tak sihat Nanti banyak perkara yang tak boleh dibuat Kemudian pula Menyebabkan orang lain Nak kena jaga Itu ini semua salah Jadi kita jaga kesihatan Kita sendiri Jadi memperbanyak Buat Omrah Sunnah ya. Dan kalau nak buat Omrah sunat tu tak mengapalah itu Omrah Hatta Daripada Tan'i ada setengah orang, dia matematik pun nak buat dari jarang lah jalan-jalan itu jauh ha, dan ada pula setengah orang katanaim ini hanya untuk perempuan hubungan katil lah, yang pergi sama laki lelaki tak boleh pergi, tak ada lah hubungan itu cuma setiap Aisyah itu memanglah lah umrah dari tanah ini pernah dekat, jadi Nabi SAW itu menjuruh perempuan-perempuan itu pergi jauh-jauh pergi dekat sudahlah. jadi tanah halal yang paling dekat ke Mekah itu tanah halal yang paling dekat ya? ha. memperbanyak baca Al-Quran Nah, semasa kita berada di sana Sebab kita pergi memang untuk ibadah Jadi perbanyakkan baca Al-Quran Khatamkan Al quran Hingga khatam Dan diulang lagi bacaannya Kalau dah khatam ya? Dan sebagainya Daripada zikir dan doa Penduhkanlah masa kita Dengan berzikir, berdoa Berkata quran apa saja nah, Semasa duduk di Malaysia Haram untuk menunggukan salat Menunggukan apa, berzikir Jangan langut aja. Rugi. Ada orang duduk melangut, ada orang duduk katang Abdul Haris tengok orang keluar masuk naik. Sebab apa? Pergi duduk kat dalam sembahyang panci lipat dah. Ya. Ha. Mau perbanyak melihat Kaabah kerana Allah Taala. Memperbanyak melihat Kaabah kerana Allah Taala dan, dan berharap mendapat pahala. Ah ha. tengok Kaabah ni duduk macam ni. Kalau tengok Ka'bah, Ka nak research bagaimana Ka'bahnya Ka orang buat. Ya, daripada batuah pun, bagaimana dia buat begitu. Ini, ini tengok tak dapat Ah, kan? ha. Tengok dapat bala, tengok kerana Allah, maknanya memang Allah Ta'ala tu tengok Ka'bah Ka itu dalam hadis Nabi Alaihi SAW. Ya. Nabi kata, tiap-tiap hari Allah Ta'ala menurunkan bagi setiap orang 120 rahmat. Di, di dalam masjid haram itu. 120 rahmat. Ya. 60 disediakan bagi orang yang tawaf. Di Kaabah. 40 bagi orang yang salat. Di depan Kaabah. Dan 20 bagi orang yang duduk, tengok Kaabah. Haa. Dapat 20. Jadi kalau orang tu datang, dia tawaf, dia salat, dan dia duduk, tengok. 120 pahala rahmat Allah Ta'ala turunkan. Bagi dia khusus. Setiap kali dia masuk ke Tawaf. Untuk Kaabah. Baitulah. Ya. Nah, ini di hadisnya Kerana Al-Bayhaqi telah meriwayatkan Dalam shu'abul iman Bahawa Rasulullah SAW bersabda Yang bermaksud Bahawasanya Allah SWT Menurunkan 120 rahmat Dalam sehari semalam ke atas baitullah ini 60 untuk orang yang tawaf 40 untuk orang yang bersalat Dan 20 untuk orang yang melihat Jadi tiap-tiap orang dapat itu 120 tu bagi tiap-tiap Orang yang datang jadi kita melihat kerana Allah mengenangkan kebesaran rumah ini, ya. Firman Allah Taala, Inna awwal baiti mudiyalna silalladhi bibak kasa mubalakam wahudan lil alami. Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan untuk peribadatan manusia itulah yang di Mekah. Jadi petunjuk bagi sekalian alam. Fihi ayatum bayinat di dalamnya ada tanda-tanda keterangan daripada Allah Taala. Makam Ibrahim satu daripadanya lah makam tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membina Kaabah Dan Makam Ibrahim. Wamandakalah Uka na'amina siapa yang masuk ke dalamnya itu yang dike dalam kawasan Kaabah Baitullah itu ataupun dalam kawasan istilham, karena'amina dapatlah aman dia itu. Barilahi alam nasihil baik dimanis tawa'ailah ibilah dan wajib bagi Allah atas manusia mengerjakan haji bagi siapa yang mampu pergi sana ya sebaik-baik tempat di tanah haram ialah Kaabah. qabah ha seafdal-afdal tempat ya Al-Qa'bah kemudian Al-Masjid Haram ini susunan tempat ya Ka'bah dulu kemudian Al-Masjid Haram jadi Kaabah di tengah Masjid keliling ya ha. Kalau kita tengok zaman Nabi Muhammad SAW, masjid yang yang dari masjid tu kecil je, kecil. Kaabah tengah tengah, sikit aja kawasan sebelah itu aja lah. Ah, tapi masjid tu dibesarkan dibesarkan. Ah, ha, masjid yang akhir dibesarkan yang kita sekarang anggap masjid asal tu, masjid yang dibina oleh orang Turki. Ah, ha, itulah yang lama bertahan sampai sekarang ni ada belum tambahan yang dibina oleh orang Turki itu ialah kawasan yang ada kubah-kubah bulat geling itu Turki bila sampai situ di zaman kerajaan Turki Empayar Osmani banyak membuat perubahan-perubahan di Pertemekah dan Madinah kerajaan Turki satu perubahan besar, satu kemajuan besar yang mereka buat iaitu ya, perjalanan kereta api sampai ke Madinah dari tempat, dari Turki ya, sampai ke Madinah tapi saya tak kira dia sampai mekam mekam Madinah dari tu, ya. saya tak tahu gerbang tetapi itu ada lagi sampai sekarang atau tidak station dia tetapi berkata lagi semua gerbang tu masa tahun 74 saya pergi aja station kedai batu pintu station punya pintu gerbang di luar kota Madinah. Setelah masuk tu kita nampak oh ah, ini kerjanya gerbang. Tapi sekarang wahalal sekarang tidak agak dah tak ada, ya ah. Nah, itu kritapi yang pernah dibuat boleh-boleh dibuat oleh orang Turki merendahkan tanah Arab daripada Turki sampai ke tanah Arab sampai ke Medina. Ya. Nah, itu lampau kemajuan Kerajaan Osmani Empire Osmans Osmans dahulu sehinggakan orang-orang Islam begitu merasa megah dengan kritapi yang pertama dibuat oleh orang Islam seorang Turki. Ya. Ah, Sampaikan dekat Mukadam kita tu Mukadam Kalau kita baca Mukadam Kita tahu sekarang ada lagi ke tidak Ada yang ke, buat ketahfi Dekat Mukadam Dekat mula-mula buka surah tu Sekarang dia ucap lagi Mukadam tu ke tidak Ya Saya perlu tengok sekarang mana Ada Mukadam tu Kamu ketahfi kat Mukadam ni ya? ha, Itu yang perlu ketahfi tu Gapak je soal apa dia punya lukisan tetap Itu Mengajar anak kita Bagaimana orang Islam ni? Tapi dia orang tak ajaran kita tu Kita tengokkan apa-apa Ketahfi ni Ha Tengok aja ke mana Dalam buku Mukadam tu, ya Jadi mereka banyak buat perubahan Itu berkisah ukiran-ukiran itu semua kebanyakannya Turki. nama Turki Nama-nama Salifah, nama-nama siapa Dekat kerja halam itu ha. Itu semua Turki punya masa ha. Sebab mereka itu dari segi arkitektik Islam itu mereka Itu baguslah lah dengar bahagian itu ya Nama-nama ha. Allah nama-nama Nabi di masjid Nabi Muhammad SAW itu yang kat depan, begitu mehara masjid Al-Harak masjid Madinah itu mehara yang depan itu beribu tu, yang depan yang sekarang dibundar kantus banyak. Ah kalau tidak itu tak ada mehara jadi tambahlah yang depan tu, depan Allah depan makam Nabi SAW, tak masuk dalam masjid. Nah, nama Nabi seribu, nah, uh, nama Nabi tiga ratus, tiga ratus sama kalau tak silap saya. Yang ditulis di tembok-tembok, ya. ah, nama-nama Nabi Muhammad SAW. Ah, itu kemajuan yang mereka buat. Jadi, kemudian masjid itu apa ah, masjidil Haram itu diperbesar, perbesar sampai sekarang. Dan sekarang perbesar lagi, ya, perluas kawasan-kawasan masjid Madinah diperbesar lagi. Jadi macam mana hukumnya itu? Ah, ini yang kita nak tahu hukumnya. ...adakah kita boleh dapat sahaja masjid. Kalau dari tambah-tambah begitu. Ya. Sebab fasilah masjid itu, sembahyang di masjid haram, seratus ribu salat. Ya. Kalau kita sembahyang dan beli kita satu sembahyang, kita sembahyang masjid haram macam seratus ribu sembahyang. Kalau sembahyang masjid Madinah, seribu. Jauh kok jadi seribu dengan seratus ribu? Haa, ah, seribu. Kalau sembahyang di masjid Aksa, lima ratus terjadi satu semaya itu dia punya krih itu lima ratus di Zilassar seringgu di masjid Nabi Muhammad seratus ribu di masjid haram Ah, tapi adakah masjid haram itu masjid yang lama saja atau kan? termasuk masjid-masjid tambahan Jawapnya termasuk masjid-masjid tambahan saja. kerana hadis dengan mengajarkan yang dimaksudkan dengan haram ialah tanah haram dan tanah haram itu misi luas ah, misi luas kalau daripada kawasan masjid haram itu sampai tanah ikut. Mesti tanah haram. Nah, itu baru jauh lagi. Kalau ditakdirkan masjid di luar dan sampai tanah ikut. Tanah haram juga. Nah, jadi dapat. Nah, sesuai itu ulama ajakan. Kalau orang tu tak dapat nak semayang di masjid haram. kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Kalau dia semayang di rumah dia sendiri. Di tanah haram pun dapat. Kalau dilan 100 ribu. Dapat. Ya, Semua. Mungkin kalau ada perbezaan derajat 100 ribu itu berbeza. Ya. Misalnya, macam kita semayang berjamaah dapat 27 derajatnya. Tapi kalau orang datang berjamaah dari mulut tak birat oleh sama-sama belakang imam, itu dapat ekstra balle. habis dia jadi sah awal, Pak. ada kelebihan balle. Jadi 27 derjat itu tak sama dengan 27 derjat. Orang yang datang memang tengah tahiyah. Dia pun tak boleh duduk. Nenimam tahiyah. 27 derjat jamaah juga. Tapi taklah dapat nilai 27 derjat itu seperti yang datang dulu-dulu. Ya. Ayat semalam di luar misalnya. Ah, tak sama dengan ayat di dalam. Ah. Tetapi sopilatnya tu 27 derjat dapatlah. Cuma nilainya macam Jadi itu. Nah, jadi orang yang sebenarnya di, di rumah pun di tanah haram itu dapat hadilat 100 ribu jamaah 1 ribu hadilat itu ada, sebab ada ulama yang mengatakan boleh asal dalam kawasan tanah haram tapi kalau dia malas-malas tak -malas, pergi masjid ah itu Tuhan lebih mengetahui lah sebab yang beri pahala dia siapa? Allah nah. jadi kalau dia memang tak boleh pergi masjid kerana sakit, kerana uzur atau orang keluarga merasakan dia pergi masjid itu banyak masalah, duduk ke tanah haram saja duduk kamu rumah dia, boleh, boleh tak tapi kalau orang malam-malam Allah Ta'ala lebih bertawil lah, sebab datangnya di sana ibadah, ha, ibadah. Ya. Kemudian masjid masjid Madinah, eh, masjid Madinah. Nabi pernah bersatu dalam sebuah hadis, Iaitu Nabi kata, kalau masjid saya ni diperluaskan, diperpanjangkan sampai ke sanak pun masih lagi masjid saya. Nabi saw. Yang ni orang yang sembahyang di bangunan-bangunan tambahan di Masjid Madinah tu mesti di pilih Masjid Madinah. Nah, cuma rautah tidak. Nah, rautah tu khas di tempat Nabi yang asal tu. Itu, itu rautah. Bukan semua masjid tu rautah. Tapi ya? nah, kalau disambung masjid tu tetap masjid juga. Masjid Nabi lah juga. masjid Masjid Nabawi. Yang ada fadilat seribu salam dalam tu ya. Satu salam seperti seribu salam hmm. Jadi sebaik-baik Tempat di Tanah Haram ialah Kaabah, Kemudian Al-Masjid Haram Kemudian rumah Sayyidatina Khadijah ha, Rumah Sayyidatina Khadijah ni Maknanya tempat lahirnya Rasulullah SAW Itu tempat yang ketiga mulia Tapi tempat yang ketiga ni Sudah tidak lagi dipernampakkan Sejarahnya ha, Sekarang tempat ini jadi Kutub Khanat Stok sana, itu rumah tempat Nabi Lahir di situ. Kalau dulu mesti ditulis Maulid Rasul tempat lahirnya Nabi rumah Siti Khadijah. Maaf uh, rumah Siti Khadijah rumah Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan rumah Siti Khadijah, rumah Nabi. Rumah Nabi ini bukan, bukan tempat Maulid Rasul. Itu rumah Siti Aminah. Ini rumah Siti Khadijah kerana Nabi Sallallahu tinggal. Rumah Siti Khadijah ini uh, sekarang sudah tak ada lagi tempat itu katanya ada di kawasan Subulil. Ya, Subulil ni pun sekarang dia ya, tahu ada lagi. Subulil ni tidak sebab kawasan dekat-dekat tu semua sudah apa? Sudah dikecam. Dan tempat tu satu masa ada di tempat orang buang sampah, buat apa, apa semua begitu kata. Orang tak ambil berat dalam kawasan ni. Ya, rumah Siti kalau rumah Siti Fatimah rumah Zainab bakal lu ada kata tu semua dah tak ada lagi. Ada tak ada tempat Nabi lahir ke kubur ada? Rumah Siti Khadijah Itu tempat yang ketiga. Afdal. Sebab so, Nabi tinggal di situ ya, lama dan dakwah Nabi pun bermula di di situ. Ah rumah Siti Khadijah. Ini rumah Siti Aminah tempat lahirnya Nabi Maulda Rasul wish ada. Cuma dia tak masuk dalam kategori afdal tempat semua sejarahnya tu. Nah, sekarang inilah yang dijadikan apa kutub khanah, tuh ya. cuma saya tak tahu sekarang ni jadilah kutub khanah tu tidak allah. Jadi dekat, kalau tak siapa sih dekat dengan Jabal Abi Kabeer berlawa turun tu ada satu kutub khanah. Orang orang yang tahu tu gigi tu, gigi tu masuk lah. Bacilah apa bumbu puna bacilah duduklah sejak ambil berkat. Tapi ada orang semua ada ulama-ulama jaga -ulama, seduduk dia perhatikan awak datang nak buat apa. Ha, kalau orang memang awak ahli baca kitab tak lah, pandai-pandailah biar kitab, baca lah, lah. tak apa lah. Dia tak marah. Tapi kalau bukan awak ahli kitab mah nak baca tu tak tahu baca. Ah ha, duduk saja dia datang nak buat apa ni. Ah ha, tempat untuk tu, orang baca Bagi kitab. Dulu tidak, dulu tak ada kita apa kita datang untuk tu. dia letakkan tempat macam kita datang rumah orang lah Teruduk sekitap Jadi orang-orang datang duduk situ, Baca selawat Baca program Orang tunggu di luar orang masuk di luar. Sekarang tak ada lagi lah Orang yang datang di luar, dia Tak tahu lagi nah, itu Mahududur Rasul Ini rumah Siti Sadidah Jadi kalau kita perhatikan Dekat Mekah tu Yang pertama Rumah Nabi Rumah Siti Sadidah ni Ya Kemudian Rumah tempat Nabi lahir Rumah Siti Aminah Itu semua tempat sejarah Rumah Sena Bakar, Rumah Sena Osman. Jabal Abi Qubis. Tempat Nabi Rumah Al-Arkob. Rumah Al-Arkob ya tempat Nabi Soya Tala berkumpul. Nah itu dah tak ada lagi. Nah pasal dah di istana dan di dekat itu. Tempat Nabi Qubis itu. Nah, ini cuma tempat-tempat sejarah. Dan sekarang kawasan itu sudah diperbesarkan dan dibersihkan dan jadi masuk kawasan Masjidil Haram. Jadi di samping itu hendaklah diperbanyak sedekah dan lain dan lain-lain pertolongan. Yang ini kita kalau ada orang minta bantuan dengan kita, ada orang minta sedekah, ada apa kita berilah. Ya. Sama ada dengan orang Mekah ataupun orang kita sini yang kasan, atau siapa-siapa saja orang yang memerlukan bantuan, ya. kita bantu kita boleh bantu kerana segala macam kebaikan di tempat ini berganda paling hingga seratus ribu kebaikan. Kalau salahnya seratus ribu salah Lain-lain kebajikan pun ulama' Mukiarkan seratus ribu ha. Kalau semayal fardunya seratus ribu Semayal sunatnya seratus ribu Zikirnya semua apa yang kita buat digandakan seratus Seratus ribu ha, Kita nak gantikan ya. Berkata para ulama' Radiyallahu anhu Ada lima belas tempat dikabulkan doa padanya Ini tempat-tempat dibekah Apa dia? Tanah Haram Mekah seluruh tanah haram masuk saja awak kawasan sempatan tanah haram tu ada tulis di bergembang tu ada ayat haraman tanah haram yang aman masuk ke situ berdoa lah awak memperbanyak doa di tempat-tempat yang macam tanah haram semuanya jadi Alhamdulillah kita pergi semua jamaah haji kebanyakannya tinggal di tanah haram boleh dikatakan semua tinggal di tanah haram ha, berdoalah di situ apa nak doa di kabas ha, ini dua tempat khusus lagi ketika tawaf Maksud tawaf tu doa. Ketika sa'i di bukit Safa dan Marwah. Bila awak ada atas bukit Safa atau bukit Marwah sama ada awak sa'i atau awak duduk atas bukit tu. Doa di situ. tempat yang apa? Kamu doa. Di Al-Multazam, Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad tu kawasan Al-Multazam, ya. Al-Niza saluran Kaabah tempat pancuran air bawah tu di dalam Kaabah kalau awak boleh masuk doa ya. di belakang al-maqam maqam tu maknanya makam Ibrahim ya. makam Ibrahim di ditelagui sangga sekarang dah tutup kena ya telagui dah tutup tapi kawasan nak turunkan telaga tu pun dah tutup Allah tahu ya dulu ada tangga boleh turun eh? ada paik-paik sekarang tak lagi ada? bisa ada? Nah, ada nah. bisa ada kata -kata saya dengar kata dah nak tutup ke dah tutup Allah, Allah turun situ itu kawasan dia dan telaga zam-zam pun ada dalam bilik nah, itu yang askar dia jangga dekat situ dalam bilik itu telaga dia punya sumber air sebuah habis telaga Zamzam zam -zaku. di Arafah semua tempat Kapol luar di Muzdalifah, terutama di Al Masharil Farah. Muzdalifah ini <tuh> satu kawasan antara Mina dengan Arafah. Kalau kita berjalan dari Mina menuju ke Arafah, kita jumpa Muzdalifah. Kalau kita balik dari Arafah nak pergi ke Mina, jumpa Muzdalifah. Jadi bila kita balik itu dari Arafah ke Mina di Muzdarifah itu wajib kita berhenti dalam masyarakat kita bermalam di Muzdarifah dan di Muzdarifah itu ada satu tempat namanya Al-Masha'aril Qaram ada beberapa pendapat tentang Al-Masha'aril Qaram ada setengah ulama' mengatakan Al-Muzdarifah itu keseluruhannya Al-Masha'aril Qaram jadi maknanya bila awak sampai Muzdarifah awak sampai Masya'aril Qaram itu tapi ada riwayat pula mengatakan Al-Mas'ar Al-Haram ini satu bukit di kawasan Muzdalifah. Bukit. Di situ kita berdoa. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam Quran, "Faiza afattum min Arafat fadkurullaha 'inda Al-Mas'ar Al-Haram." Kalau kamu beredar dari Arafat, hendaklah kamu mengingat menyebut Allah Ta'ala di Al-Mas'ar Al-Haram. Wa kama hadakum. Al-Masjar al-Haram, masjar itu maknanya syiar. Syiar al-haram yang suci. Jadi syiar suci, Ah. Ya? Uh, kita bila lalu zaman-zaman khalifah tu. Kita tak perasan kadang-kadang perkara -kadang ni semua. Naik bas. Turun bas itu dalam gelap, japnya ambil-ambil batu. Ya. Ah. Uh. Tetapi itu kawasan orang kebanyakan punya itu. Dia ada satu kawasan yang betul-betul lapang, betul. Ya? Atas bukit, kalau tak silap saya. Saya dapat pergi itu masa pergi rasmi ni lah, pergi jemputan ni. Ya. itu dapat special, sikit, pergilah kat tempat tu. Ha, lampu terang-derang di situ dan permaidan ni di kawasan, kawasan tu, kira macam kawasan... Apa kita kata protected lah. Kawasan dijaga betul itu orang sebesar yang masuk itu rajil semua Ramai tapi ibu-ibu juga orang. Bukan satu-dua orang. Ramai. Tengah-tengah padam tu semua ada permaidani, Lampu-lampu besar. Orang baring dekat padam. permaidani ini tebal-tebal. Ini kejahatnya yang buat tahu. Kemudian makanan dia supply. Pergi saja dekat tempat makan. tu Ambil apa nak makan. Ya. Minuman ni Tak ada hat. Buah-buahan apa semua dia tahu itu. Terjahat sebesar. Ah ha, di situ saya tengok wah ini lain daripada muz yang kita lalu gelap-gelap selalu tu. Ya? Ah ha, lain, lain, Kemudian saya nampak bukit itu. Tapi bukit tu agak jauh dari tempat kita. Ada orang naik bukit tinggi-tinggi. Nampak putih orang naik subhanallah. Berani orang-orang tu naik. Satu dua dekat atas ada satu dua orang putih baju ihram. Tengah malam tu. Ah ha, yang kat bawah ni ada putih yang sana mau nak jalan. Mungkinlah itu dia gunung atau mungkin dalam masyarakat haram. Tapi tak semua orang dapat. pergi Kalau sekarang orang musuh begitu, naik mungkin jatuh macam macam lagi. Apa yang berlaku? Jadi lalu saja di kawasan Musdalifah. Satu dua orang macam nampak. Jadi di, di Musdalifah atau di masyarakat haram, ya, sunnah berdoa. Jadi kita ni bila sampai tempat tu, jangan buat kerja lain lah. Apa yang perlu dibuat lah, lah. Ya Allah, inilah Muzgalifah. Ha? Ha, minta lampun, minta lampun doa apa semua. Maknanya awak sedar, awak dah sampai di tempat satu-satunya Muzgalifah. Dan di tiga jamrah. Sunat kita berdoa di tiga jamrah. Sama ada doa selepas kita melontar jamrah Atau doa apa kita nak doa. Sebab semua tempat tu kabul doa. Nah, tapi kalau di tiga jamrah ni Kapol doa di tiga jamrah ni Hanya pada musim haji Sajalah bila kita menonton jamrah nah, Kalau musim lain daripada haji Dan lepas tiga hari itu dah habis Tiga jamrah ni tidak lagi merupakan satu tempat khusus lah Tapi dia masih dalam karena Haram Sebab Mina tu tanah haram ya? Jadi tanah haram Kawasannya sampai Muzalifah Muzalifah tanah haram Arafah bukan tanah haram Arafah Tanah Halal. Masjid Ibrahim tu, sepadat tu. Masjid tu terbagi dua. Separuhnya dalam Tanah Halal. Separuhnya dalam Tanah Halal. Oleh sebab itu, mengikut sunnah. Kalau mengikut sunnah. ya. Bila kita pergi haji, hari lapan tu, kita tidaklah berada di mina, Hari lapan kita semayang lima waktu di Minah. Ya. Subuh. Zohor. Asar. Ma... Uh, tidak. Kita sampai tidak. di timur waktu. Zohor. Asar. Maghrib. Isyad. Subuh. Di Minah. Hari 8. Ya. Jadi subuh tu dah hari 9. Zohor hari 8. Ya. Zohor hari 8 Zohor asar Maghrib Isyam Subuh hari 9 tapi kita belum pergi Arafah lagi hari 9 nah, lepas agak-agak naik matahari kita keluar dari mina, menuju ke Arafah tapi sebelum masuk ke Arafah dibuat satu ucapan syarikat ah, itu Nabi SAW ah, itu yang dibuat di Masjid Ibrahim nah, tapi tak kan. Tak semua orang habis itu, tapi ada pembesar kalungnya. Cuma orang dan sibuk dalam tak menapul capat syir yang berucap Ah ha, kita boleh nampak kasih ni kita nampaklah melalui televisyen. Orang dia muncak. Itu. Ha, itu sebelum masuk waktu zohor. Dia berucap Ah ha, kemudian lepas waktu zohor, ha, masuk waktu Zohar. semayang zohor dan asar. Depan istitut dah kos. Jadi orang yang semayang di sebuah tempat di sebuah tuaras. Nah, jadi orang semua masuklah ke Arafah setelah sembahyang Zuhur dan Asar. Tapi sembahyang Isnin Zuhur dan Asar jamak takdim. Zuhur dijamak dengan Asar jamak takdim. Bagi mereka buat dua-dua, bagi kita buat empatlah kalau kita bukan sampai lagi tapi cuma jama. jamak, jamak. Ah, kita masuk Arafah, Dan sekarang ini masalah yang timbul orang kata tak dapat Arafah semua, yang sebenarnya masa Arafah. Ini panjang Panjang Daripada Zohor hari sembilan Sampai subuh hari sepuluh Masuk subuh hari sepuluh Bila subuh hari raya haji Baru habis awal ha, Jadi kalau ada orang yang terlambat Walaupun orang ramai dan tak ada Tak bersung, alafah kesungan dah keluar Asal masa jika ada, dia datang tak bersung ha, Berhenti ke situ Sampailah alafah Cukuplah dapat haji Jangan tak dapat arafah kesungan kalau tak dapat Arafah, tak dapat haji. Sebab Nabi kata, haji Arafah. Haji itu Arafah. Ha, tak jadi masalah lah. Awak tak duduk dalam kilmah. Duduk dalam kilmah bukan syarat. Duduk dalam batu boleh. Asal saja di bumi, Arafah. Ha, dalam setengah orang Arafah tu kilmah pun. Dia tak terbayang saja dia. Dia kat tepi mana mana tempat. di Bumi Arafah. Arafah tu tanah halal. Bukan tanah halal. Jadi, Mina, mudalifah. Tanah haram, arafah, tanah kalam Itulah sedikit perkara berkenaan dengan tempat-tempat Yang dilakabulkan doa di sana ya. Disunatkan anda meminum air zam-zam dengan sepuas-puasnya Kerana air ini ada berkatnya Boleh mengenyangkan dan menjadi penawar Air zam-zam boleh mengenyangkan maknanya kalau awak lapar tak ada makanan, awak minum macam Islam banyak banyak, kenyang dan tak ada bahaya apa-apa, itu sudah mujarab. Ya, nah, Islam, ya. macam makanan lah kan? dia. Ya. Allah Taala beri kembali. Saya pernah uh, pernah dengar cerita-cerita orang orang yang tak boleh makan, tak boleh apa, minum macam Islam, minum minum minum, ya. kuat badan juga. Ya. Ada seorang wali Allah. Sebelum dia meninggal ini baru cerita baru. 40 hari dia cuma minum air zamzam -zam terus. Jadi, berkesihlah ambilnya dalam sebuah segelas awas. Wahai. Air menjadi penawar. Kerana ada riwayat daripada Nabi dalam perkara ini, seperti disebut dalam Al-Majmu', dalam satu riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW Ma'u zamzama lima syuribalahu Ma'u zamzama lima syuribalahu Rawatul Hakim Berdarul Qudri Artinya Air zamzam -zam diminum untuk tujuan apapun Untuk itulah dia Aa. Jadi maksudnya Bila awak minum air zamzam -zam, niat. niat Niat apa Nak minta terang hati Nak minta hilang hati nak, nak minta apa Nak minta disayangi nak tak apa Niatlah. niat lah niat ha, masa nak minum tu niat selalu seseorang yang meminum air zamzam -zam untuk meminta keampunan dan kesihatan badan dan sebagainya eloklah ia menghadapi kiblat dan membaca bismillahirrahmanirrahim seraya berkata ah ha, ini dia ini caranya Sebelum minum baca Ya Allah telah sampai kepadaku bahawa RasulMu Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ma'uzam Zama lima syuribala Ya Allah aku meminumnya untuk memohon keampunanMu Ya Allah ampunilah aku atau dikatakan aku minumnya untuk kebaikan badanku daripada penyakit maka berilah aku kesihatan atau lainnya Jadi maknanya sebutkan hadisnya dalam kita kita aja disebut bila minum tu Allahumma inna rubalani an nabiyyi ar-rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anahu qala ma zamzamama lima suribala wa ana ashrubu ashrubu li ajlika lawa ta'arafu wa arafu takun ya Allah telah sampai kepadaku bahwa rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda asbab nah, kalau nabi bersabda mesti datang dari Allah lah capai kepadamu ke kepada ku Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air zam-zam ini diminum untuk apa Untuk itulah dia. Maka aku minum dengan tujuan minta. Ah, apa yang diminta? Alpa ah, itu minum. Ya. Cara meminumnya bermula dengan tiga teguk. Minum satu gelas teguk, dua teguk, tiga teguk. Kemudian diminumlah sepuas-puasnya. Ah minum sepuas-puasnya ya. Maknanya macam awak tak pernah jumpa air. Macam tak pernah jumpa air. Anak Daud pernah biar berlelehlah di baju ke di apa ke tak tahu. Dan nanti orang ini tak pakai tiga teguk lagi. Terus tempuh minum begitu saja pun boleh. Jadi, janganlah minum air zam-zam minum teragak-agak itu nak tengok apa. Puaskan air itu, minum air. Macam orang yang tak pernah dapat minum air. Habis itu cari minum air zam-zam. Selepas itu, ucapkanlah Alhamdulillah, Diriwayatkan bahawa ibnu Abbas radiyallahu anhumat, apabila selesai meminum air zamzam -zam, berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkan wasi'ah wa syifa'an min kulidah nah, ini dia artinya ya Allah sesungguhnya aku bermohon ilmu yang bermanfaat rizki yang luas dan baik daripada segala macam penyakit nah, sehat daripada segala macam penyakit ini doa ini riwayat dari Ibn Abbas Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkan wasi'ah wa syifa'an min kulidah ini selepas minum air zamzam. -zam. Jadi mula-mula bismillahir Allahumma innahu balawani 'an rasulika muhammad sallallahu alaihi wasallam haa zamzam limashuibara wa ana ashrubu likadha wa kada minhu. Lepas minum alhamdulillah Allahumma inni as'aluka ilmaa annab'a wa rizqan mawaasi'a wa shifaa'an min kulli daa'. Dan ada riwayat ditambah wa 'amalan mutaqabbala. Dan amal yang dikabulkan. Terut sekali Jika ada peluang Menziarahi kesan-kesan sejarah Yang masih terdapat Di kedua-dua tanah suci Mekah dan Madinah Dan kawasan sekitarnya ha, Sebab situ banyak tempat-tempat sejarah ya. ha, Kalau di Mekah itu saja Misalnya tadi kita dah sebut Tempat lahir Nabi ya. ha, Tempat Masjid Khadijah Kemudian rumah sahabat-sahabat beberapa orang yang terkenal rumah al-atham kemudian ada sheikh situ namanya sheikh ali ah ha, itu tempat mana di mana orang-orang keluarga bani hashim dan bani al mustalif itu dipulaukan tapi sekarang semua dah berubah lah rumah semua dah kubur alat tak begini ha? ha. ha, kemudian mana lagi kemudian kita pergi ke perkuburan dua perkuburan besar di Mekah kuburan al-malah dan perkuburan ash-shubaykah Ya di Mekah ada dua pemburah Al Ma'la -Ma dan Shu'baikah. Shu'baikah tu agak jauh di luar Mekah. Al Ma'la -Ma tu dekat. Ya. Ah. Ha. Tak jauh. Al Ma'la -Ma tak berapa jauh. Ya. Ha, Madi Madinah dah teranglah sebab misalnya Uhud, Badar, apa lagi? Masjid Quba, Masjid Qiblatain. Masjid tujuh dekat tempat orang atau zaman Nabi itu ada itu dibuat apa? Kanda kata dibuat parit itu semua ter terang. Kawasan-kawasan ya? sekitarnya. Dan ini semua kawasan-kawasannya di setengahnya dah tak ada lagi lah. Jadi ya? tutup sejarahnya itu. Orang yang lakukan, uh, orang yang uh, sebelum itu, akhirnya adalah anda menjaga kehormatan dan kemuliaan tanah haron. Peraturan-peraturan ha, kita -peraturan di tanah haram Apa kawasan-kawasan yang perlu dihormati Tempat-tempat yang perlu dihormati dan sebagainya Dan kawasan sekitarnya Jangan melakukan sebarang pencemaran dan kemaksiatan atau kezaliman Sebab Al-Quran Al disebut ha, Nanti ayatnya akan datang Pada siapa membuat kezaliman atau kemaksiatan di sana Maka dia punya apa? Azab itu akan dapat di dunia sebelum akhirat ha, Dunia sebelum akhirat Orang yang melakukan perkara buruk di tempat suci itu akan mendapat azab dunia sebelum azab akhir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yurid fihi bilhadin bizulmin nuzukhu min 'adabin alim." Artinya barang siapa yang cuba melakukan kejahatan dengan kejahatan dan kezaliman, ya. Ah, tidak. Barang siapa yang cuba melakukan kejahatan dengan kezaliman, yakni sengaja mencemarkan kesucian tempat itu. Ha, tapi maknanya kalau awak buat kejahatan di situ maklumlah awak kat Mekah ni bukan tak ada dosa. Tiada. Kita tak sunyi daripada salah dan silap di mana-mana saja kata di Mekah pun kita berdosa. Tetapi orang yang buat dosa ni kena tengok. Ah ha, kalau dia buat dosa tu sengaja dengan arti kata dia tak umpama kat tempat ha, itu yang dikatakan buat dengan kesengajaan. Atau dosa yang dia buat tu dosa yang bawa kepada syirik kisah ha, ini kena jaga. Maknanya kita kena berdisiplin lah. Di tanah haram Mekah dan Madinah Sumpah nah, kalau tersilap Tersalah waktu, tu Memanglah ada dosa tapi tak termasuk dalam Ya Jadi kalau awak buat Kejahatan dan kezaliman Yang sengaja mengembarkan tempat suci Tempat suci itu Ya sengaja mengembarkan tempat suci Kami rasakan Kata Allah Ta'ala kami rasakan dia azab yang putih nah. Maknanya nanti dia dapat Kesusahan tu kalau saya kata. Oleh sebab itu, di tanah Mekah tu, orang-orang sana selalu betul langsung. Maknanya kalau ada apa-apa hal orang buat terhadap kita ke apa, janganlah kita sangka dia sengaja nak buat. Dia tersilap, ya. Eh? Kalau dia tersilap, kita tidaklah terus marah dia begitu kita tahu lah orang tersilap. Apa kamu -buka, nakkan? Jadi tak nak marah. Jadi kita maafkan. Tetapi kadang-kadang orang tu buat salah pada kita, kita ni balas dengan begitu hebat lagi lebih. Apa yang kita, apa yang dia buat nak kita tu barangkali sikit. kita balas lebih dengan dia. Anak itu kita dapat balasan. Kepala kata. ha. orang buat salah silap-silap kita, kita kumah oh, kirhamo itu ini sekali yang tak sepatutnya kita buat begitu. anak saja lah balasan. Jadi kita kena maaf-memaafkan antara satu sama lain. Ya? Nah, ini tak ada harap untuk kita. Oleh sebab itu juga. tak kira siapa saja. Kalau buat ke di sana. Nanti balasannya. Jangan buat ke Sama ada ke dalam di cara terang-terang. Atau cara sulit. Hmm. Balasannya dulu lagi. Belum akhir sama ada menzalimi misalnya zalim jamaah ke atau jamaah zalimi orang atas kata apa sajalah jangan zalim senemi ikut hukum itu nah, Tapi kalau tersalah tersilap bukan dengan sengaja bukan niat nak zalim itu memang biasa tidaklah akan sengaja Maklum kan? orang salah silap nah, Tapi jangan dengan zalimah ya dan jangan ada sebarang buat pencemaran penipuan dan sebagainya tanah haram naudzubillah min zalak sebab tempat yang suci subhanallah taala jadi kalau tempat itu tempat tanah suci dan dilau semua hati orang yang pergi itu sana. Misalnya ada satu cerita saya dengar, sahabat saya cerita. Dia bilang ada satu orang sedang baca Quran gitu, baca Quran. Datanglah satu orang ni nak pergi ke depan melangkah, masa dia melangkah tu dia tertendang Al-Quran ni yang orang ni baca. Tercampak Al-Quran terlepat. Orang yang orang yang melangkah ni yang sudah melangkah ya? Dia tak betul tak boleh pun di belakang. Ha. Macam kita kat sini kan ya? Bila kita dah buat salah kita tolehlah tak maaf lah saya silap apa perkata. Begitu juga dia langkah begitu juga dia tendang al-Quran pun dia betul jalan. Dan orang yang punya Quran ni, tak ada tengok pun orang yang nak tu. Tak panggil pun dia, tak lusrah pun dia, tak apa. Padahal orang yang baca Quran katanya orang orang besar tinggi torpi kalau kat sini memang dia boleh pama dia tai orang tu apa tumbuk men. Nah, kalau kat sini lah, kan. kalau langgar atau tendang Quran, tak ada. Dia tak ada apa-apa. Yang itu betul jalan, yang ini pun ambil Quran tu balik, ditaruh dibaca. Ada kawan saya ni Yang saya boleh-boleh heran Macam dia ni boleh jalan tentang Quran Tapi yang lebih heran Lagipada ya. saya sikap orang ni Dua-dua orang Yang itu tak boleh Yang ini pun tak boleh Dah habis dia baca Saya tanya. je Kau tadi orang tu tentang Bapak Quran sampai ke depan Kau tak ada apa-apa Dia punya apa? Tentu orang tak sengada nak pulang No, jik Dia tersalah Dia pun dia tak sengaja Puan pun aku nak pergi gaguh sama dia buat. Kalau dia sengaja, dia tak pulang ha. Kalau dia, dia sengaja, dia, Kalau dia tak Kalau kita tak sengaja, memang tak payah aku nak Buat, apa gabuh dengan dia Ambil sekeperan Sebab, taklah apa-apa Itu jiwa Itu namanya yang selaku dah sama Ya. begitu toleransi betul kan? ada dia tu pun kenapa ibalik, maaf, kan? Kodimang, tak balik minta maafkan boleh buat satu saja sudah apa kita belum sudah kan jalan, jalan teruslah ah ha. ini sikap-sikap macam ini banyak kan sini banyak kita kat sini lain sikit ya. sesebelah kita lain apa sama lain tu lagi kata tu tak ada ah ha. dia orang takut ter pijak siapa lebih kurang tak ada macam kita sikit kita jalanlah orang biasa lah mesti kesolo lah. enggak karmai ah ha. Macam kita ni kalau masuk tempat jalan, salam satu, satu, satu. Dekat sana ada salam, cukup lah. Salam ada berapa ribu orang. Ya, berapa ramai orang ada salam. Jalan saja sudah, tak ada salam-salam. Ya, imam adalah haram untuk kalau di salam ini ma'amu mati. Dia satu-satu hari akan satu imam mati. Ya, tak ada. <guluh> jalan terus. Salam. Ada itu sistem salam-salam ya, Jadi itu toleransi. Atau toleransi kita dalam masa mengerjakan ibadah. Ya, selain kita berkenalan dengan adab-adab yang saya catikan dari berbagai sumber, Jadi ada 30 kali dan tempatnya mungkin ada lagi pada masa-masa lain dan sekarang ihram haji dan umrah, saya tidak akan melerkan ihram haji dan umrah. Saya akan jawab soalan-soalan. Ihram haji dan umrah belum kan? Belum ya? Ah nanti kita akan bawa, -bawa pada pelajaran nah, lain. Kalau ada soalan-soalan berkenaan dengan apa yang saya terangkan beberapa minggu dulu, dan ya, mungkin masih ada yang belum terang boleh di, boleh ditanya hari ini. Dan saya pun dah ada soalan yang ada. Ya ada soalan apa Bro. Ya. Ini Ya. ya. Ah kalau boleh biar pada tapi taklah boleh tu. kita dalam solat. Jadi menjawab salam atau menjawab seruan dalam sembahyang boleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ah ha, khas ha, Sebab di situ disebut bukankah kata Nabi Allah taala kata ya ayuhan ladina amanstajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhikum Hey orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasul. Jadi itu umum termasuk seruan ini. Oleh sebab itu nama mengatakan bercakap dengan nabi dalam sembahyang tak ngapa. Sebab kita dah seruan kita cakap dengan nabi sampai sekarang kita kata. Apa dia? kita kata assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu khitab. Dalam bahasa Arab namanya khitab iaitu bercakap dengan dakratan atasmu wahai nabi dan tahapat bila dalam semayam dulu pun hidung sedang semidul assalamualaikum ayuhan nabi rahmallahu wabarakatuh dalam semayam jadi bercakap dengan nabi boleh nama ramai tak boleh aa ha, ada setengah membincangkan bagaimana dengan ibu bapa panggil ada yang kata bapak pun boleh tak boleh yang mau tahapat tak boleh ha, nabi jadi kalau orang datang atau kalau kita memberi salam pada orang dalam semaya Abu Gum, patut khas bagi nabi Salawat, terhadis. Ya, ada pertanyaan lagi, ya? Berundang, ya, sebelah kiri. Ah, tapak tangan, tapak kaki atau tapak tangan kotor. Bawah, bawah kaki kotor. Bawa. Ah. Tak begini, kata cuma itu, itu tak berse, cuma penghormatan. Sebelah kanan, kalau kita ruda sebelah, sebelah depan atau sebelah kanan, berse tidak, cuma makruh tak baik pasal penghormatan. Jadi sebelah depan tu kita kita menghadap kepada Allah, tak seperti itu. Sebelah kanan ni malaikat yang kanan dia juga ketua dari yang kiri. Itu Allah sebab yang kiri ini nak pun kena dengan arahan dari yang kanan. jadi yang kanan tak boleh yang kiri boleh kalau laki yang tak boleh mantan lagi jadi sebab yang kiri boleh nah, kerana yang uh, yang kanan lebih terhormat dari yang kiri. boleh, sebelah kiri, itu pun laki yang nak lupa kan? kalau tak lupa kan sudah lah kalau lupa kan yang mengarahkan sebelah kan tidak boleh jangan lah kalau bilang ini hukum, sebelah kiri tidak boleh lupa, orang ada, jangan jangan jadi tamam dah. Ambilkan lengan lah baju yang sebelah kiri, ubah. Ah, Kalau belum sudah. Ini bukan masalah ni, ha. Ya? Nah. Masalah dia tak ada apa. Ya. Oh, masalah tadi. Sedarlah kita ni katanya ada masalah, ada perempuan-perempuan tanya kan. Uh, kalau kita sedang tawa, memang sedang tawa, ya? Sedang tawa datang musuh nah. Ha. Kalau datang untuk sedang tawaf Kita macam ini tak boleh terus tawaf Batal tak tawaf kita? Kita kena keluar Bagaimana ini orang buat ini? umrah ni? Umrah. Omrah Jadi kalau dia buat umrah, Tawaf dia batal Dia kena tunggulah sampai dia Beresih kemudian Dia sambung tawaf ni ya. Sambung tawaf boleh nah, Tapi lebih baiklah kalau dah lama Dia mulaikan tawaf balik tapi mungkin betapa halnya kalau dia nak balik, iya kan masalahnya nak balik ah, ini ternak tahu sekali uzur datang nak balik kalau dia nak balik dia ada dua cara Ya, satu cara mazhab kita syari yaitu dia bercerita dia keluar dan dia tak boleh tunggu lagi kerana kalau dia tunggu ini mungkin susah bagi dia pasal dia nak balik, atau terbang, atau apa terbang, apa apa Ikram dia belum belum lagi ya Sebab dia pun tak boleh sangi Dan jangan bersyukur dulu Dia keluar sampai kawasan Dua Mekah Katilah sampai cinta Yang kira-kira Dia dah tak boleh balik ke Mekah lagi Di sana dia sebelih dam Kerana terhalang Dam terkepung Kalau awak terkepung Tak boleh buat ibadah Awak tak boleh buka pakaian haram tu. Melainkan sembelidang. Jadi sembelidang. Ya. Bercukup. Balik. Tapi ingat. Awak berhutang umrah. Yang awak kena buat bila-bila masa pun. Habab itu. Umrah. Haa. Jadi awak. Satu umrah terhutang. Walaupun. Umrah tu umrah sunat. Kena ganti. Sebab sunnat tu bergini ya tapi umrah tu sendiri peraturan kita je ikut macam haji tu jadi itu dua cara satu itu satu cara itu mazhab kita kalau cara mazhab Hanafi dia tawaf terus habiskan semua berdosa saja lepas itu dia sa'i lepas itu betul dia balik tak apa kira haji dia pergi umrah sah tapi itu mazhab Imam Abidin sangat sangat atuk pula pilih lah salah tak kalau mazhab kita tak boleh, kena keluar itu masalah eh? kemudian masalah apa itu? sebab itu dia ya? ha. dia itu dia sudah umrah dan ia umrah kemudian dia tak dapat nak tawaf kerana uzur belakang Uzur, perempuan ni perempuan ya? usul, tak nak nak tawaf. Kemudian dia uzur sampai masa wakti arafah. Nak haji ni, om berazam mengapa ni? Dia niat mengapa? Omrah sama tu, omrah belum buat. sampai niat araf sampai yang araf ada datang. Dia niat haji. Sebab dalam Mazhab kita kalau orang tu sudah niat omrah belum tawaf boleh masukkan haji dalam omrah tu, jadi kiranya haji kirah. Haji Kiram buat dua-dua sekaligus masuk niat haji awal niat haji dan niat umrah dengan haji sekaligus sekarang buat umrah tak dapat di dibuat Awak pergi di Araba buat haji dan haji namanya Haji Kiram dua niat satu amalan nanti dah habis haji itu semua dah habis Araba ya dah habis Minar dah habis tawaf tawaf tu untuk haji dan umrah kan. Aitu nah, namanya hadikirah Jadi masalahnya tak timbul Kalau orang itu Dalam keadaan uzur Orang perempuan dalam keadaan uzur Yang tak boleh dibuat hanya apa? Tawaf saja Yang lain semua boleh Cuma saing itu tak dibuat kerana saing selalu mengiringi tawaf Saing mengiringi tawaf Jadi saing tak dibuat Tak dibuat kalau lagi tak Sudah selesai sahih Dah habis dah Datang susul Tak ada masalah Boleh sahih Boleh sahih Orang kata sekarang sahih dalam masjid, Mengikut yang makut Macam mana pun tempat sahih itu bukan musjid sahi? Tempat sahih itu bukan Teri luar. Teri luar Boleh sebab itu di kawasan sahih tak ada penambahan Penambahan semua kawasan jadi boleh sah, dah sah, cukup okay. Kalau dah habis tahu, dah senang. Belum tahu. Saya. Jadi kalau orang salah Dia tak dapat tahu itu buat sejarah. Kalau jaga kata perlu tunggu buat bicara keluar. Sampai di luar sembilan jam, kira terhalang. Tapi hajinya belum selesai. Kalau umrahnya pun belum selesai, kena buat lebih-lebih masa ya, lagi. Ada pertanyaan lain? Ya. Tawak wadah Tawak selamat tinggal Tawak selamat tinggal di lombor gugur Tidak ada zam awak tua balik, Tak payah nak intai-intai Lambai-lambai, tak payah lagi Jalan aja nah. Sebab Tawak wadah gugur Dengan sebab itu, Cuma satu masalah aja Yang ulama terangkan ini Istiak lah ya nak mengambil jaga lebih perkara sedangkan sampai apa kita kata tertinggal perkara yang patut dibuat ehtiar ehtiarnya apa iaitu kalau dalam perjalanan awak keluar tu belum sampai dua marhalah, suci suci kenapa ni buat apa-apa tak kalau belum dua marhalah. katalah tengah perjalanan tu suci kena baliklah. Itu pun kalau boleh balik. Kalau satu bang, 40 orang, satu orang nak balik, tak boleh balik. Jalan terus. <laughs> Ini kalau awak jalan sendiri. Ha, kalau jalan sendiri, dalam pukulan kecil, ha, katalah saya nampak dan lekit sekarang, baliklah. Tapi kalau dah dua marhala dah lah. Ya. Ya. Ya. Tak ada kalau orang pun nak balik Kita mungkin di Mekah kalau kita keluar sejak nak balik tak ada masalah itu keluar terus tak ada tak ada masalah ini kira orang yang pulang balik tapi kalau orang nak meninggalkan Mekah untuk jangka masa yang lama ada. kemudian saya nak jawab soalan-soalan yang di sini ya Pertama, saya telah mengikuti salah satu kelas ustaz yang mana ustaz ada menerangkan, jika seseorang tidak diakikahkan oleh orang tuanya, haruslah bagi dirinya untuk membuatnya sendiri. Apabila saya hendak membuatnya di masa ibadah kurban dan akikah pada hari raya haji, permohonan saya telah ditolak. Sebaliknya disuruh buat kurban saja Kerana menurut Uh, jawatan puasa tersebut tempat uh, tempat yang saya pilih itu mana ada akikah untuk orang dewasa? Yang ada ialah korban akikah untuk anak-anak saja. Ada uh, di sini perlu peneranganlah ya, sedikit. Yang itu memanglah akikah ini untuk anak-anak. Bapa akikah anak kanak kan Tapi si anak tu ni boleh tak akikah dia Tengok. Kalau sekiranya masa dia lahir tu ya, dia tahu lah sampai kat situ dia tahu lah cerita bapaknya orang yang mampu masa dia lahir bapaknya orang yang mampu tapi tak kuatkan akika untuk dia barangkali bapaknya tak ambil beratlah soal akika akika tu ya tak puaslah dia boleh buat untuk diri dia Bila dia dah dewasa Tetapi kalau bata dia dahil tu Bapak ni memang tak mampu gugur akibat tu habis itu Tak ada akhikah lagi ha, Tak ada cita Usah-usah ah, Ini yang masalah ni Bapak kali jawatan kuasa dia tak terima Kerana memandangkan Masa itu masa korban Ada seorang masjid tak terima Memang tak terima Kamu dia terima pasal lah, korban awak boleh buat bila-bila nah, akikah boleh buat bila-bila korban ni saja yang sekarang mesti buat sekarang mesti. jadi tengok cara ni ya. jadi kalau dia tak terima pun ada sebab lah. pasal dia buat semua korban jadi kata dia awak tak payah hakikat tu tengok keadaan dan, dan, dan awak sendiri tahu kalau awak kata saya memang sunang akikah, hakikat lah kalau dia tak terima pergi tempat lain awak buat sendiri hakikat boleh Soalan yang pertama, soalan yang kedua, semasa tak menyerahkan wang kepada Syekh Haji untuk bayaran dam dan kurban, saya telah lapaskan demikian. Saya mewakilkan tuan mengizinkan dan mengizinkan tuan mewakilkan pihak mana saja untuk menyembelihkan kurban dan ah, menyembelihkan dam atau kurban bagi saya. Syekh tersebut terkebil-kebil. Dan tidak menjawab apa-apa. Maknanya bila diwakilkan sih? Si sedia si, saja. Terus terima duit. Bagaimana dengan dam dan korban jemaah lain? Kebanyakannya tidak ada lapas-melapaskan. Jadi begini ya. Eh? Awak bila mewakilkan seseorang, awak kena melapaskan. Saya wakilkan tuan untuk buat dam ke korban ke haji ke dan saya izinkan tuan mewakilkan orang lain ya. itu memang dari Allah. Kata ulama, setengah uh, memang ini sama juga, kalau syek tu tak bilang saya terima pun tak apa. Asal dia terima dia. Ah. Ha. Tapi. Jadi dia senyap pun tak apa. Awak punya perwakilan tu. Sama ada dia angguk ke, dia kata ialah dia kata mana duitnya, dia boleh ambil dia simpan dalam itu kabul lah. Kalau dia tak terima, dia ditolak. Dia kata, ini saya tak boleh terima, dia tolak. Kalau dia terima, maknanya sudah. Tak ada lapas, tidak Jadi, kampung itu tak ada lapas, tidak bos. Ya? Nah, tak sarap. Tapi kalau dia lapas, saya terima, itu lebih lebih baik lagi. Tak tolak. Tapi kalau dia tak lapas, tidak bos. Nah, itu jawabannya. Jadi, semua yang macam itu, semua salah. Kemudian toal ketiga, jika seorang tidak menyembelih untuk dam tamatoknya dan digantikan dengan puasanya tiga hari di Mekah dan tujuh hari di negeri sendiri. Masalahnya, adakah tiga hari itu mesti dikawal, uh, dilaksanakan sebelum ke Arabah? Yang abdalnya sebelum Arabah. Yang abdalnya. Jadi, buat enam, tujuh, lapan. Jangan sembilan. Sembilan tu makhluk puasa bagi orang Arabah. Kita sini sunat kuat, orang apa maklum pun. Dari dia buat enam, tujuh, lapan, itu yang buat. Tetapi kalau tak boleh buat enam, tujuh, lapan, dia boleh buat lebih-lebih pun asal di Mekah. Betul tak? Bagaimana jika yang 3 hari itu tidak dapat dilaksanakan di Mekah, bolehkah dibuat di uh, di sini? Jawabnya boleh. Boleh dibuat di sini. Tak ada hari nak buat ke Meqab. Dia buat di sini. Boleh. Tapi sunat. So sunat. So ya. Tiga hari. Kemudian empat hari kosong. Kemudian tujuh hari. Pasal apa? Tiga hari itu. Tujuh, lapan, sembilan. Empat hari kosong. Sepuluh, sebelah, dua, belah, tiga belah. Kita tak kedelkanlah tu, Ya. 10, 11, 12, 13 lehejah tu tak boleh puas dengan 4 hari hari hari haji. Nah, jadi, letakkan masa 4 hari antara 3 dengan 7. Tapi kalau kita teruskan 10 itu tak apa. Boleh. Allah SWT.